Жодних проблем. Мати навіть десяток машин і водіїв до кожної. Літак, гвинтокрил, рил, пароплав, що там іще. Завів кухаря китайця. Надто специфічно. Потім француза, чудово. Потім зрозумів, що має усього один шлунок і не може з'їсти більше, ніж цей один шлунок може вмістити». І ще зрозумів, що найбільше йому смакують традиційні мамині вареники. Бо їм усе це поступово почало набридати. Перестав ганятися за привидами, почав задовольнятися простим, начебто полегшало. Ні, він ніколи не знав нестатків. Партія годувала добре, у нього й тоді було все, про що звичайний люди мріяти не міг. Чудова квартира на Печерську, машина і власне і службова, кабінет з безліччю телефонів трепет підлеглих. І він навіть крізь трубку бачив, як виструнчувалися люди, почувши його голос. Дача під Києвом, одяг і взуття з особливих магазинів за копійки, продукти, усе. Але це все було не його. Не його власне. Варто зробити один хибний крок і кінець. Ти – жебрак. Машина, дача, квартира – поверни, бо державне. Сам забирайся в Хрущовку десь у глухому спальному районі і забудь дорогу до спецрозподільника. Служи, бо опинишся сам на сам зі спільними на всіх злиднями і вони служили. Служили клято, вірно. Вірили чи не вірили, служили. Справі Леніна, Сталіна, Горбачова, чорта біса, комунізму, капіталізму, атеїзму служили. Назви мети служіння змінювалися, Залишалася суть переконати усіх жебраків, які населяли цю країну в її могутності, в необхідності цих тимчасових жертв ім'я світлого майбутнього, от і ще б трішки потерпіти, підтягнути паси, а от потім він сміявся сам із себе. Вони, комуністи, непримиренні, вороги церкви, Бога і усього з ним пов'язаного, займалися, власне, тим самісіньким, чим і священники. Обіцяли людям те, чого немає, не буде і бути не може. Світле майбутнє, якесь інше життя, там, далеко, колись, і для себе, для службового користування добре знали Ніякого майбутнього не буде Просто не може бути, тому що його, в принципі, не буває Проте натхненно підтримували віру труящих мас у топічну вищу ідею А самі жили тут, на землі, зараз Смачно їли, п'яно пили, м'яко спали, любо кохалися коли вдарив грів Моксамитової революції, і багато його друзів дістали шоку і паралічу на довгі роки, він вже був готовим до неї не тільки морально, але й матеріально. Знаючи, що рахувати втрачене скоро буде нікому, переводив кошти на рахунки у тих же банках, але з іншими останніми цифрами. Скільки – ніхто не знав. Кінці сховані не у воду, ні, надійніше, в землю, не випірнуть. Він не любив згадувати ці темні часи переходу від однієї формації до іншої, часи зачистки кінців. Минуло. Нічого ворушити. Найважче було з останнім, з тестем. Старий просився, клявся, що мовчатиме до смерті. Цікаво, Альбіна знала, чи тільки здогадувалася. Мабуть, знала. Не міг старий не проговоритися дочці, а може... Тепер не спитаєш. Так вийшло тоді, минулого року.